Un bon vespre de totes, gràcies per venir, el segon acte de les jornades de l'equipment i venim als pobles. Avui és, tenim l'intensió que fons un desplaç fort d'aquestes jornades, donant la recent actualitat que té el tema que tratarem avui, i que Mallorca, eh, creguem, no, no s'ha debatut, ja més no que no s'hagi abut en profunditat, sinó que no s'ha debatut com, com afrontant des d'aquí, de, des, des de les illes, que no estem xerrant d'una realitat tan fora, sinó que a Turunya m'ho toca directament, i trobava imprescindible organitzar un debat d'aquest tipus i especialment de com afrontàvem les perspectives anti-autorietàries eh, tot aquest procés que s'està donant. Eh, bé, en les vostres cadires teniu tres, tres textos. Si teniu sols dos, falta un, allà, allà en sobre un. són els es el no sí, que després s'acompanya o aplicarà un poc més en profunditat. És una aposta política, una proposta, podrien dir, que s'ha fet des d'Anton Llibertari a la consulta. Per altra part tenim una antologia de textos que és la mateixa plataforma que doncs Posnoci ha editat en... a la seva construcció, un textos que representen diverses visions, crec, crec jo, i que traten més el tema de la aquí, el geriment del poble, de la seva cultura i tot això des de els de molts angles. I per últim, aquest que està en BAP 4 i no està maquetant res, és un, és un article que vàrem enviar a d'aquí, de Mallorca, a la revista de la Rosa del Vents, de Negres Tempestes, en ocasió d'un monogràfic que feien de ser anarquistes i no consult. Nos vàrem demanar si des de la seva coordinadora podríem escriure alguna i va sortir aquest breu text que amb 3.000 caràcters no mos va donar suficient per tot el que volíem dir, ja que trobem que és un debat que no, que no es pot quedar estancat en prejudicis ni frases fetes. Bé, eh, començaré jo, exposant un poc la visió d'aquest article, que està escrit des de d'agost, per tant, potser que algunes de les coses hagin canviat dins els nostres ments. Bàsicament, en aquest article el que venim a donar la visió, bé, de tot de Clarín, que en no una residència de Catalunya desconeixem amb profunditat com, com se viu allà en els carrers i quines són realment els debats que està tenint la eh, gent, considerar oportú fer una, una contribució a tot els debat que segurament hagi sorgit, i debats, a les redones, tot el que s'hagi fet allà. Volíem donar una, una part nostra també, però puntualitzant, que, que, que no coneixem més allà de, de com es donen els mitjans de comunicació, com es gradament molt sasgrat i molt manipulat. I per tant, precisament més enllà d'aquest revolt sociopolític i mediàtic que se va generar en torn de la consulta, ara ja no, però tots si miràveu la tele o la ràdio el diari veriu que cada dia deien una cosa i, i cada dia punxaven i trenen coses. Jo crec que no, no va ser gens curiós que el d'un Pujol sortís un mes abans de, de la consulta. I per tant, al marge d'això, crec que hi ha qüestions molt profundes que les que se diuen del dret a decidir o la possible potencialitat d'un referèndum com a eina de, de, de transformació de res. A més d'això, consideràvem que no és, no és coincident si sí que les èlits polítiques catalanes eh, hagin decidit apostar tan fermament eh, per la independència o per a referèndum o per la possibilitat de triar democràticament en un context en què la recessió econòmica i la crisi política de partits Uh, fa que la gent sigui més susceptible de treure les seves posicions populistes o que atreuen més de la que no de la raó de la gent. Per tant, trobàvem que no era curiós que en d'altres contextes actuals uh, sigui l'Esquerra i els que els el segueixin hagin induït aquest camí tan ferme, perquè crec que era un bon moment perquè la gent delegui la seva ràbia política que té en un partit polític o en un referèndum. Fem aquesta anàlisi a partir de que històricament, tant s'estat el com els capitals s'han fet servir d'infinitat de mecanismes per tal de controlar la eh, població. Això podrien dir que avui en dia eh, és, no diria to, però sí diria més, més silenciosa. Avui en dia no hi ha un, una repressió física com podríem dir a eh, dictadures militars d'anys anteriors. Aquesta repressió, per la nostra perspectiva, s'ha s'agraeuen els mecanismes de, de, de, de, de votació, és a dir, la participació i la legitimitat de, de la democràcia com a única eina per fer política. Tot el que no estigui dins l'Estat eh, no val, no conta. Hi ha d'aquesta la repressió que vivim avui en dia. Que tot el que no estigui per mitjans de la democràcia està totalment de perseguit i crec que recentment tenim l'exemple a Barcelona i Madrid en s'estat d'engudes que hi ha hagut. Per tant, des d'aquesta posició de que creiem que de cap estat se pot solucionar a res que per tant es, es mal comença amb la participació en l'estat, eh, ja em posicionàvem en contra del referèndum en si. Però també hem de ser cautelosos i que crec que aquest tira de flux que es mostrava en el mitjà entre la Generalitat i el govern central res més n'és més que la capa superficial de, de tota aquesta qüestió i no, no seria adient obviar la ja influència que ha tingut tot això a la població. Que volguem o no, vol, malgrat i un dels mitjans, han traslladat en certa manera el debat en els carrers i, i no sé si l'acompanya me'l podrà explicar, però ja intuèsc que en els carrers de Catalunya i les conversacions de la gent això s'haurà notat. Vull dir, treure un debat polític sempre ha de ser una oportunitat perquè nosaltres que estem dins les lluites també incidiguem i no simplement ens marginarem en posicions contràries, no. De que era una bona oportunitat per, per, per debatre i per, per desmuntar i per desmontar posicions. I per això consideram important analitzar els conflictes en els conceptes que que que s'estava muntant, conceptes d'independència, de sobirania, de referèndum, de dret de decidir, troques que són coses que que s'han de revisar per tal de poder mirar estem una consulta bé, que no val simplement acudir a la màgica democràcia i la màgic bot, no? Sinó que hem de mirar tot el que estan dient. Que vull dir, que no m'ho he pensat molt, el, el Mollat ara no es pensava a viraní, a independència, dret a decidir, i estic segur que si ara molts corren cadascú donar definicions, donarem 20 definicions diferents a cadascun d'aquests termes. I com diu aquí, sense poder entrar en aquesta anàlisi de d'aquests termes, que és el que podem fer aquí, no el van quedar sorpreses o xocats de com moltes organitzacions ja anarquistes i independentistes se van sumar en aquest, en, en aquest procés i vos posaré un exemple perquè veieu que no estic en el logo la teniu llibertari de Reus, va fer un comunicat apostant per, per el sí sí vull dir. Eh, per tant volíem eh, treure la lluny que trobàvem que des d'aquestes posicions s'hauria de qüestionar més es, es, el referèndum i precisament posar en, en pràctica i cercar processos d'independència real i, de, i, de, i total dels d'expedir de, els catalans, dels catalans i per, suposat de, de tot el món i sense revoltar molt més ja la l'atorraré més uh, deixaré que s'acompanyi a la Laia que ha vengut fa una areta ens posi un poc, primer un poc en context, de com s'ha de viure les coses per allà i després ja t'iniciarà més l'exposició del de, de, de no-sí no? i de quan bon sorgeix el projecte i de tot el que sàpig, i després un poc de, de debat. Així que quan vulguis. Doncs merci. M'ha uh, anat bueno, primer per convidar-me uh, a la, la coordinadora i també la teniu a per poder reunir-nos aquí i, i bueno, ha costat una mica trobar algú que puguis venir però m'alegro molt eh, ara de, de poder estar aquí amb vosaltres i espero poder portar Llum i alguna cosa, debat sobre, sobre tots aquests temes no? que estan molt sobre la taula. Um, dic que el que exposaré té ve a veure amb els debats i reflexions que hem tingut en, en el marc de diversos col·lectius que estic participant. Un és el grup de reflexió per l'autonomia, i l'altre és la plataforma pel no-sí. També amb la cooperativa integral catalana, hem fet algunes jornades de reflexió sobre el tema de la dels pobles, de l'independència i no seria possible fer aquesta xapada si no fos per tot per totes aquestes influències i debats idees que han tingut eh, en els últims temps allà. No? Primer m'agradaria parlar de, una mica del context que comentava en Marnat, no? de l'auge que hi ha hagut de, del nacionalisme català en els darrers cinc anys més o menys i de la proposta de referèndum que es va fer des de la Generalitat a finals de l'any passat. I també una mica repassar la reacció de diversos col·lectius i tendències llibertàries davant d'un anunci de referèndum i també la posició de la plataforma i això. Després parlar una mica d'algunes idees claus eh, que hem exposat en els dos manifestos com no sí. El primer que vam fer el desembre de l'any passat que és aquest que teniu aquí, i després l 11 de setembre vam treure un altre que va en la mateixa línia, però està més enfocat al tema de la consulta i del 9N. I llavors, bueno, això, algunes idees, algunes idees claus de, dels manifestos, i que penso que poden ser interessants. Um, després, en tercer lloc, una mica d'anàlisi dels resultats que va tenir el, el 9N, en clau llibertària, que sobre 2000, però intentant llegir, no, també a aquests resultats. I després finalment, eh, acabar parlant una mica de possibles potencialitats que pot tenir aquest potser, que, que pot tenir aquest procés, eh, sobre aquí, no? Escenaris per a un possible futur i per exemple. Eh, de, Podem, que sigui, que algunes expressions o algun que crec que, que tinguem això que comentavam Mardan, no? Que tenim diferències d'expressar-les. Si no enteneu alguna cosa, si mò pregunteu i si no després en el debat doncs entrem més. Parlaré normalment de Catalunya i no de Països Catalans, perquè encara també una posició que hem assumit des de llambava de forma paurosi, però no, això doncs, bueno, entrar una mica en context, eh, en els darrers cinc anys a Catalunya hem vist un nauge a llibre del tema del nacionalisme bastant, bastant elevat, no? Degut a diversos factors. Per una banda, hi ha, hi ha la qüestió de que eh, evidentment pues, les provocacions diem, anticatalanes de l'estat espanyol són numeroses no? i són visibles i, i sempre aviven no? tota aquesta crispació les retallades de competències de la Generalitat, l'encarnissament amb la llengua i la cultura a través de diverses legislacions, les resolucions del Tribunal Constitucional, campanyes de propaganda mediàtica anticatalana, això provoca un clima també d'anar crispant l'ambient. A part també un augment de la propaganda nacionalista catalana, dels mitjans, que tracta de respondre a aquestes provocacions i també hi altres objectius que després entrarem eh, a parlar. I la mobilització d'una part, la mobilització real també d'una part de la societat catalana davant de, de la crisi, de la falta de projectes que il·lusionin, de projectes que, eh, que promoguin no, la participació i que tinguin, que, que tinguin una via d'incidència de la gent en la, en la política i en la participació en les seves vides, no? Uh, bueno, tot plegat uh, va portar això a finals d'any, com sabeu, l'any passat pues, van uh, tirar a llançar la proposta de referèndum amb una pregunta que era si, si vols un estat, uh, vol que Catalunya sigui un estat i en cas afirmatiu vol que sigui independent, donant com a possibles respostes doncs, tres, mm, sí, sí, no, no, sí, no. Nosaltres d'entrada, des del grup de reflexió per l'autonomia, uh, mm, al veure això, va ser molt, molt automàtic, no?, la reacció de dir, o sigui, com? Que, I el no, sí, no?, fer la, la pregunta més, que ens va venir més del cap, no? I com pot ser que ningú digui res sobre, sobre això, no? Eh, nosaltres, des del de grup, portem molts anys, eh, portem 3 o quatre anys almenys fent això, no?, molt d'estudi i crítica a l'Estat, també fent algunes sessions sobre el nacionalisme, i vam veure en aquesta oportunitat manera, la, com una manera d'incidir en, en tot aquest procés, eh, difonent doncs, la idea de que nosaltres no creiem en l'Estat i creiem que la independència mm, ha de passar per, un altre, per construir un altre tipus de societat i per, i per construir un projecte revolucionari. Llavors vam, vam, vam veure molt clar que havíem de fer una intervenció política en aquest sentit i, i per això vam decidir treure aquest primer manifest moltcí. No -sí. uh, també en aquest manifesta uh, crítica, una part de crítica a l'esquerra, uh, a la candidatura de la Popular, com a l'U uh, Pop com en la seva branca parlamentària die també pel paper que ha tingut en, aquesta, en, aquest, en aquest procés del referèndum. Ivam bueno, entrar una mica amb això amb les diverses reaccions que ens vam trobar, o sí sigui, d'entrada això la sorpresa que no hi hagués més reacció no, davant d'aquest tema, amb el tema del no-sí, per exemple. No? Ens trobàvem, doncs, alguns col·lectius de tendències amb la típica resposta de no, hem de passar d'aquest tema perquè eh, això és masdraumismo, nacionalisme, això és el burgesc, no? els libertaris aquí no tenim res a dir, eh, passando del tema. No? Això sobretot en els primers mesos, doncs, a l'obligent més en aquesta línia. Després també hi havia doncs, un gran nombre de, de militants i de col·lectius i persones, a més en aquest sentit que deia no? de dir apuntar-se al carro, no? doncs això està viu, això està a la societat, eh, nosaltres estem també participant com a llibertaris en diversos col·lectius i ambients, i això doncs, ens hi sumem i intentem que aquest procés, radicalitzar-lo d'alguna manera, portar-lo cap a posicions més... Eh, que transcendeixin posar el referèndum, que transcendeixin la consulta i d'alguna manera creure que, que, que es pot redirigir aquest procés cap a alguna més revolucionari. Tot i això, diverses eh, d'aquestes tendències han expressat no?, que, que sobretot s'han sumat al carro com per falta d'una altra cosa millor. No? La, una mica, per exemple, el de CUP té un espai llibertat i autònom que unes de les persones que estan allà doncs, diuen nosaltres estem aquí no perquè siguem especialment nacionalistes, especialment estatistes, però ara mateix no trobem una altra via d'amonització llibertària passiva més a i llavors ens hem posat a raó. I per últim, doncs, hi havia una mica un cert sector, entre els quals està el de reflexió per l'autonomia, la plataforma per no -sí i altres, que veiem en aquest moment, doncs, això, com una, com una possibilitat de fer una participació crítica en aquest procés, no?, és a dir, de... de sense pretendre que podríem redirigir-lo, i doncs nosaltres pensem que això té molta força, té una força molt clara, i a part la societat actualment no està preparada per molts plantejaments que plantegem, però pensem que, que sí que era imperatiu d'alguna manera superar aquest discurs dicotòmic de eh, estat català, estat espanyol, o estàs amb nosaltres, o estàs contra nosaltres, i donar una, una, altra, una altra via. No? d'alguna manera posar sobre la taula que hi havia una opció política que no s'estava excloent deliberadament i que, i que és una opció que té molta tradició doncs, a les nostres terres, de, que és l'opció llibertària. I... Bueno, en aquest sentit eh, vam treure això, aquest primer manifest, va tenir, el primer manifest va tenir bastant de ressò per les xarxes socials, va generar força reflexions i debat, um, sobretot per això, no? perquè posava sobre la taula pues, un, altre, un altre missatge que potser molta gent intuïa o pensava, el que fos però no, no s'havia tret a, a la llum, no? la possibilitat de, de, de viure sense estat i de promocionar aquesta via ja des d'aquí i ara. Uh, um, va ser sorprenent també que d'alguna manera bastanta gent va competre o legitimar aquesta, aquesta opció, però tot i potser no creient que podria fer-se això d'una manera immediata. També això té a veure amb el fet de que durant molt de temps doncs, les formes d'organització social alternatives a l'Estat han estat ocultades i tergiversades, banalitzades, criminalitzades i, i això doncs, és un factor que fa que molta gent encara que intuïtivament vegi que això pot tenir doncs, eh, molt de sentit, doncs li costi imaginar-s'ho, no? però en aquest sentit també creiem que és molt important fer una recuperació de la història, no? i, i d'això després parlaré d'algunes iniciatives que ja s'estan tirant endavant en aquest sentit de, de recuperar la història popular de, de Catalunya, dels països catalans i de, dels pobles del món en general, no? diferenciada de la història de les estatista, que és la que més coneix, es coneix. Um, Bé, bueno, llavors, uh, cap a l'esquiu vam començar a pensar també, ja més, en, en l'11 de setembre i en el, en el tema de la consulta i en com intervindríem amb això, i vam decidir crear una plataforma pel no -sí, amb alguna gent del grup de reflexió per l'autonomia i altres persones afins doncs ja una, una plataforma per a la difusió d'aquest d'aquest plantejament que ja estava agafant d'alguna manera, ja més força a mesura que s'acostava l'11 de setembre, doncs ja s'havia sentint més, no? I havia, no sé si sabeu, hi havia una iniciativa de fer com una U a, a la Diagonal de Barcelona, hi havia la iniciativa de la via Libertària, que era intentar fer un pal a la U i que es fa una A, tot, I llavors, tot això, d'alguna manera, es van anar començant a dir, ah, la via llibertària, la via libertària i es van anar relacionar amb el no -sí, i van anar sortint més. A mesura que s'anava costant el 11 de setembre i el 9-N eh, van anar agafant més pes. No? Eh, llavors, una mica el que vam fer amb el, amb el, amb el, amb el segon manifest pel no -sí, nosaltres ho veiem com una maniobra d'alguna manera tàctica, no? com, eh, com un Aikido polític, podríem dir. No? en el sentit d'aprofitar l'energia de uh, l'enemic, no? l'atenció, la, la pressió mediàtica que es està posant sobre, sobre aquest tema nacionalista, estatista, per intentar d'alguna manera pues, donar-li la volta i donar molta més força a aquests plantejaments que d'altra manera costa molt més que arribin. O sigui, quan una cosa està tan en l'aire, gràcies a que els mitjans estan donant molta perds i tot, doncs és molt més fàcil que si amb molt poc esforç li puguis donar una una volta i expressar un altre missatge. I és una mica el que fer, no? Els de, els de la internacional situacionista deien detornament, que fer un detornament vol dir això, donar la volta a una, una situació sistèmica i, i donar-li un foc al canvi I això és el que vam fer amb la, amb la plataforma Pondacy, vam fer una campanya també una mica donar la volta a la idea aquesta del país normal, que bueno, vam fer aquestes enganxines de Uh, no, sé si, bueno, no sé si coneixeu la campanya aquesta, que es va fer una campanya d'Òmnium Cultural que deia votar normal en un país normal, o uh, no sé, mm, volar, no sé, ja n'hi ha que d'una que, que dius. I llavors nosaltres vam intentar doncs, donar una mica la volta no? I, i vam estar, doncs, deixar sent sense casa i casa sense gent és normal en un país normal. Volem un país normal? que el mercat sigui lliure i el poble clau és normal, un país normal. Volem un país normal. I anàvem fent així, una, una cantautora que es diu Silvia Tomàs, va fer una cançó també, que va córrer a les mànims xarxes socials. I bueno, una mica en aquesta línia d'aprofitar tot aquest uh, renou per... per hòstia, no sigui sí, això, existeu, existeu. I creiem que ho vam aconseguir bastant, d'alguna manera... En el, en el segon manifest van donar la possibilitat d'afirmar-lo, d'adherir-se, i s'han adherit unes 160 persones de diverses procedències. I no sé Creiem que dintre que, la poca energia que hi hem dedicat i la poca gent que estem a darrere impulsant això, pues, ha, tingut una certa, cert, uh, ha tingut un cert, un cert impacte. Llavors, entrant més en les idees que exposem ara als dos manifestos, per una banda, hi ha el tema d'empatitzar amb les causes de fons des d'aquest procés. No? D'alguna manera, no, no confondre la voluntat amb l'estratègia que es fa no? o servir. Sigui, nosaltres diem que bueno, la voluntat que hi ha molta gent aquí és de participar més en la, en la seva vida política, de poder decidir-ho tot, de d'alguna manera dillusionar se amb un projecte col·lectiu, de protegir la llengua, la cultura. O si sigui, intentem no negar això, sinó la estratègia que es pretend' donar per solucionar per fer efectiva aquesta voluntat, que és construir un nou estat. Llavors diem, "Ano, bueno, nosaltres doncs també volem tot això, també volem que hi hagi una participació real, també volem poder parlar amb la nostra llengua, de volem, però no pensem que la via de estatista sigui ni molt menys la manera de que això. No? D'aquesta manera també acostem a la gent, no? perquè si de seguida diem no, això no, això no, no val res, no? nosaltres doncs, clar, ja generem cert, un cert rebuig i si qüestionem l'estratègia estatística, però no qüestionem la voluntat de fons o la qüestionem, la qüestionem parcialment perquè també la qüestionem però, doncs és, és diferent, no? creiem que pot arribar també molt més aquest, aquest missatge. Uh, de fet, uh, una... creiem que d'alguna manera uh, dins del moviment llibertari sí que s'ha apagat una mica no, d'espanyolisme de en algun sentit negatiu, de, a vegades de això de seguir seguida de dir que, o sigui, amb, el, amb la idea de l'internacionalisme i tot això, no, de negar molt aquest sentiment com algú burges, o... I, i creiem que això és un error no, d'alguna manera que el que, que hem apostat és una mica per redefinir el concepte de nació i per redefinir eh, això, no? d'alguna manera vinculant-ho amb nació no és res més que pues, el lloc on he nascut, on m'he socialitzat, a, a, a la meva infància, al territori, a la vinculació amb la terra, no? i això és algo concret i algo real, no, no és una, una cosa aliena a mi que té veure amb, amb una estructura política. No? I en aquest sentit ens va inspirar bastant conèixer la lluita que han fet el poble kurd que està fent el poble del Kurdistan. Alguns van anar una xerrades que van venir unes noies del Kurdistan a Barcelona al mes mes de, de sí, ja sí, eh? juny. Sí. I parlavem molt en aquest sentit, no? d'alguna de, manera defensar el fet nacional sense incórrer el nacionalisme, no? que és una cosa que, que també dím en el primer manifest que simplement vol dir això pues, bueno, nosaltres vivim en aquest territori tenim aquesta cultura, que aquestes maneres de fer però eh, no vèiem en el nacionalisme que vol dir fer, intentar fer coincidir aquest, eh, aquest, aquest sentiment amb unes, amb unes estructures polítiques, estàtiques i, i això no? una mica diferenciar el fet nacional de, del nacionalisme i um, perquè eh, aquesta, aquesta necessitat de fer quadrar eh, de fer quadrar les estructures polítiques amb aquell amb, amb, amb, amb la cultura, amb la llengua, ens doncs caiem que és una font pues, de molts problemes i moltes incongruències i, i d'alguna manera pues, veiem més necessari separar aquestes dues aquestes dos coses o almenys almenys eh, almenys que aquest no sigui l'únic determinant, no? O sigui, també un altre plantejament és, és dir... Nosaltres apostem, doncs això, per una confederació de pobles i aquesta confederació es pot basar en, en qüestions... Per alguns motius es basarà en la llengua, per exemple, de convertir, però potser per algun altre motiu, uns altres motius, per a de a qüestions d'energia de, ja o de recursos, o de qüestions de, que podem solucionar més des de la proximitat, doncs no tindrem més en comú amb, amb algú que no parli la mateixa llengua i no passa res, no? o sigui, d'alguna manera la idea de, de, de que aquests límits de la confederació tampoc serien estàtics, no? i que no és perquè què mantenit aquests límits ni tan sols de països catalans doncs, com l'un qüestionar l'altre. No? Uh, si us hi fixeu, estat ve uh, de la mateixa real que estàtic, no? i nosaltres, d'alguna manera, doncs, uh, Pensem que qualsevol tipus de confederacionisme doncs, hauria de ser també una realitat dinàmica i multinivell, no? que no es basés això més amb la llengua o, o això sinó amb altres també amb altres qüestions. També el tema de la indignació del referèndum que comentava en Bernat. Eh, volíem, volíem fer també això, eh? aquesta participació crítica, Ara he, vist, no, no he fixat, però ara he vist que en el primer manifest dèiem, eh, proposàvem l'extensió activa, mentre que en el segon, amb la plataforma per no sí, vam posar com tres vies de possible participació crítica en aquest procés. I hi havia la idea de l'extensió activa, la idea del de, vot no sí, que el fet, fet és un vot dur, i la idea de sí sí com a mal menor. No? vam tenir també una mica de dubtes, això fins aquí un punt eh, plantejar-ho d'aquesta manera, però ens va semblar que ja que bàsicament la campanya no tenia cap objectiu polític, perquè mh, simplement era una qüestió de sensibilitzar, doncs també podríem acostar molt, també, molt de més persones si donàvem aquesta possibilitat de, sí, sí, com amb el menor. Sí, sí, en el sentit de... Mh, jo aposto per això perquè no hi ha res més, però jo no crec que això solucioni els problemes i jo dedicaré totes les meves energies a a una altra cosa, però donat al context, i donat les possibilitats limitades que ens donen les elits, doncs prefereixo això que no mantenir-me a marge, o votar nul, o que sigui. O... Tot i això, amb eh, el que he vist sembla que bastantes persones així que tenien com aquest, aquesta idea del si sí com a menor, al final van acabar votant no sí, i ara hem penjat a la web una o algunes reflexions públiques que ha fet alguna gent sobre fa o tant o sí, i és interessant també veure Veure això. Mm, llavors, una altra cosa que no hem parlat gaire amb els manifestos, però que sí que hem parlat així més informalment, és el tema de que qüestionem que aquest procés ha estat una mera expressió de la voluntat popular. No? Uh, D'alguna manera sí que hi ha una certa voluntat popular, però també és veritat que hi ha, eh, que hi ha un procés molt mediatitzat per, pels mitjans i, i, que, i també el tema aquest de la massificació, no? que hi ha persones que diuen oh, que tant, tanta gent surt del carrer i doncs això és que s'està coent a alguna cosa gran. O si sigui, de fet doncs hi ha hagut exemples de mobilitzacions multitudinàries, per exemple contra la guerra de l'Iraq, o sigui, quan els mitjans estan a favor i donen un bon buau, doncs és molt fàcil mobilitzar la gent per sortir un dia al carrer, però això fins a quin punt és significatiu de que, de que hi hagi una voluntat popular tan gran no?, d'un canvi. I També qüestionem força la idea de que és un procés de ruptura, que aquests hi ha els hibertatges que deia que estan en, el segon, en, el segon, en la segona tendència, pues. Ho veuen molt així, no? com això és un procés de ruptura, i nosaltres pensem que en realitat eh, ha, és un procés més aviat de continuisme, no? en el sentit que no, no de que l'essencial no s'està tocant eh, des de cap punt de vista. Què canviaria el dia després de tenir un estat català si no s'impugna no ni el treball salariat, ni l'economia de mercat, ni la propietat privada? doncs eh, i, a part d'això, eh, creiem inclús que reforça i legitima les estructures d'estat, no? perquè d'alguna manera és molt difícil desmuntar un estat quan tu mateix, o tu i els teus col·lectius, has estat apostant per construir-lo i, i més amb tota l'oposició d'un altre estat com és l'estat espanyol. Pues, creiem que seria molt difícil desmuntar tot aquest tinglau una vegada s'ha creat tot aquest procés participatiu de crear un estat. I clar, això té molt a veure també amb la amb la canalització del descontent del 15-M eh, cap aquí, no? perquè una de les coses bones que va tenir el 15-M va ser això, no? que hi havia una voluntat molt clara de ningú no representa, de volem fer un altre tipus de política des de les places, des dels carrers, i tot això creiem que va ser un error d'alguna manera no, no saber-ho, si sigui, no tenir prou energia bueno, té a veure també una situació en què està en moviment no? No? i no tenir projecte no tenir capacitat de poder posar sobre la taula un altre plantejament no? Llavors, Això fa que molta gent doncs, davant la incertesa i no sabe molt bé enpira cap a posicions estaistes i i és el que d'una manera passa no? però creiem que no, no hi ha ruptura no hi ha, no hi ha un procés de ruptura com ve un company al final s'està equiparant la democràcia en, en votar en delegar i això no és dret a decidir no? això seria dret a delegar no, no treia peix un canvi substancial en aquest tema no? um, bueno, llavors ja hi ha altres possibles maneres d'interpretar-lo no? tot plegat com una cortina de fum per distreure les persones del que està passant a la realitat les retallades segueixen cada vegada hi ha més crisi ecològica uh, més desigualtat més precarietat i tot això queda d'alguna manera com el que sí que es veu una mica no? allà és com una bombolla, no? a vegades de, de... tot aquest discurs s'ha quedat com una bombolla i tot l altre va passant igual, però la gent està com eh, abduïda per aquesta idea de, de l'estatisme així de, de, de, de la nació, tal i, i no, a vegades no veu el que té allà. De... No, no. És bastant molt fort. No? I després també hi ha la possibilitat de que això serveixi per desgastar a, a la gent, no? D manera, si tot això no tira no s'aconsegueix, real final s'està dedicant molta energia a que, que, que, que és una il·lusió vana perquè no tindrà cap, uh, cap resultat concret, no? I bueno. Ara has mirat des d'un punt de vista molt negatiu, després al final també parlaré de possibles potencialitats que contenia pot el bloc. Que... I passant una mica l'anàlisi del MAU-N, eh, bueno, des dels mitjans de comunicació es va parlar d'èxit total d'aquest procés de, de, de, de la jornada. Nosaltres destacàvem en primer lloc l'altíssima abstenció, eh, tot i les prohibicions que hi havien que alguns sectors de l'esquerra eh, d'alguna manera deien que bueno, hi hauria hagut més gent que hagués anat a participar si hi hagués sigut una, una consulta... Eh, legalitzada, no hi hagués avortat la posició de l'estat espanyol, però més enllà en comptes d'això creiem que quan hi ha la prohibició, això encara es farona més a la gent a dir això és injust i ara jo participaré més perquè no pot ser que ens prohibeixin més aviat Això hauria de ser una cosa que hauria augmentat la participació, més que l'ha tret. I tot i això, doncs, no, no va ser una participació tan alta. El cos electoral era, eh, que estava cridat a la consulta eren 6,3 milions de persones. Els joves majors de 16 anys i els emirants a el permís de residència també podien participar. I la participació va ser del 35%. El 35% i 1,8 milions de votants pel CICI, que són el 29% d'aquest 35%. Llavors, els vots alternatius o altres, perquè ah, hi havia la categoria d'altres, no? Dins aquesta categoria d'altres eh, entren doncs, els vots no-sí, eh, els vots xorres, podríem dir, que hi gent que va allà i posa és, és, és a la seva pare i tenia la pandèmia, o sigui, eh? Eh, Això són 71.000. D'aquests 71.000, eh, creiem que aquesta opció de vot xorra, en aquest cas, és difícil, és difícil que molta gent em per això, no? perquè amb una consulta així, en principi, no, eh, no, no sembla que aquesta opció pogués ser molt... Creiem que és això, que d'alguna manera tots aquests 71.000 vots, eh, no diem que siguin vots, no sí, però sí que són vots de descontentament, vots de, de protesta, no? i almenys ha una certa intenció o intuïció implícita, implícita de que no No m'agrada cap d'aquestes opcions que proposeu. Vots en blanc eh, 12.000, 12.900, quasi 13.000. Eh, si comptem tot plegat, els nuls i els blancs, uns, uns 83.000 vots serien aquests vots d'altres. Uh, no? Vull dir que bueno, l'èxit aquest tan gran doncs, mm, bueno, és una mica qüestionable, no? Uh, pel que fa a una mica més mm, referències, més dades del tema del no -sí, amb, els, amb els tres primers mesos de, de campanya de la de reforma del no -sí, la web va tenir més de 9.000 visitants diferents els dies al voltant del 9N va rebre un, entre unes 700 i 900 visites diàries El 9N visit, més de 1.000 visitants i bueno doncs això. Creiem que, que doncs, un procés en què s'han gastat tantes energies de, de, de intentar apel·lar que la gent hagués de i amb tota la carrera que es porta d'anys d'apel·lar en aquest sentiment nacionalista-estatista doncs, no és tant l'èxit que tenim. No? També si es compara amb altres, amb altres moments així de mobilització que hi ha hagut doncs, eh, es calcula que no hi ha hagut molta, molta més gent que s'hagi sumat tampoc a aquest procés que ja, ja venia d'abans. No? i per acabar una mica amb la idea que deia de com podem aprofitar des de posicionaments llibertaris les potencialitats d'aquest procés. No? Una part que creiem fonamentada és aquesta de recuperar, de recuperar la història, d'alguna manera vincular el concepte de revolució, d'una revolució que de ser només política sinó que, que això també és una crítica que podríem fer en aquest procés, no? que al final segueix mantenint la idea que a través de la política en un sentit restringit no? de, del vot doncs es podrà canviar les coses creiem que s'ha de canviar la globalitat d'existència. l'àmbit polític i la dominació l'àmbit polític és una part la dominació de l'estat però també hi ha dominació en molts altres àmbits de la societat i també en les altres mateixes en les persones i... En aquest sentit de una mica unir tema de la revolució amb un cert catalanisme cultural, podríem dir, hi ha una iniciativa que està tirant endavant un company nostre, que és aquest llibre que es diu El comú Català, la història dels que no surten a la història. I és un company que ha fet un estudi de, ha estat un parell d'anys estudiant el comunal a Catalunya, és a dir, la gestió de les terres comunals, les assemblees populars i els consells oberts, i una mica com funcionava tot això. També qüestionant molt el MITA, va molt a l'arrel de qüestionar pues, l'estat liberal i tot, tot això. No? Però d'una manera, no en sinó anant a concret dels pobles i ciutats de Catalunya. I clar, pensant que és molt bo d'alguna manera, en un moment com ara també, treure un llibre així, Bé, ara s'està acabant de corregir, suposo que en els propers mesos sortirà, de uh, uh, vincular pues, això no? a una manera el concret, amb això que estem criticant, no? estem criticant l'Estat, estem criticant tot això, però aquí tenim exemples historiogràfics, claríssims, de com es va fer tot aquest procés, com l'Estat ha aniquilat al poble, tot això d'alguna manera pot fer, com reavivar el sentiment de, hosti, jo no vull formar part d'aquest projecte de l'Estat de l'estat liberal, no? o sigui català, espanyol, el que sigui, hi ha una altra, una altra possible manera de defensar la cultura popular i els pobles que, eh, que ha estat ocultada, i i en aquest sentit pues, animar també a que estàs en un projecte de, de, de, de revisió de la història en un sentit de, de recuperar la, la, la veritable cultura popular. Uh, també Ara hem fet una nova capçalera de la web, uh, que també va una mica en aquesta línia de, que per una banda és uh, no, no sí, no? Per una banda el no uh, uh, hem posat un exèrcit com a paradigmt com una estructura paradigmàtica de l'Estat i en el sí han posat uns castellers com d'alguna manera a, un símbol de cooperació d'una manera i que també vincula pues, amb la idea de la cultura d'una part de la cultura catalana. I penso que aquesta via és bastant important no?, d'alguna manera d'apel·lar també a tot aquest sector a, però des d'un punt de vista intentant que, que s'assumi a un projecte més revolucionari d'impugnar l'Estat. Llavors Una altra via necessària és eh, promocionar, participar, explicar i difondre doncs, tots els projectes que ja s'estan fent des de fa anys, en el sentit d'espais alliberats, coxarxes cooperatives integrals, eh, col·lectius de defensa del territori, de neus, escoles lliures, tot això donar-li un, donar un pes no? i dir no, que la societat s'està pues, autogestionant i volem Volem seguir en aquesta línia i, i a més pensem que que això no? que realment l'Estat cada cop s'anirà guidant més de, de possibilitats d'incidir sobre la vida i que haurem de ser les persones les que ens haurem d'espavilar i llavors està bé anar regenerant també aquest teixit social i anar-li donant la importància que volem que tingui i creure' creure'ns-ho, no? creure'ns-ho i visualitzar-ho també cap a fora. Després també, no només això, sinó també eh, el tema de comunalitzar recursos econòmics, és a dir, eh, vincular la transformació social amb generar recursos col·lectius que gestionem col·lectivament, i l'ètica eh, i la millora de les persones. No? Una altra via molt clau és tota aquesta cosmovisió de la persona, dels éssers humans i de les persones com a... a egoistes per naturalesa que no, sabem, eh, que no en sabem relacionar, no sabem conviure, no sabem organitzar-nos, doncs d'alguna manera també posar molt de manifest la necessitat de millorar èticament i de millorar la persona per poder fer qualsevol tipus de canvi revolucionari com el que proposem i ser exemples també en aquest sentit. Després, en el cas que es creix un estat català, eh, eh, d'alguna manera eh, reivindicar el dret d'autodeterminació de unitats més petites que ho sol·licitessin, no? Si tota la gent que està ara apostant per un estat català pues en algun moment arreu aquest estat, moments que podria fer seria legitimar que eh, pugui haver-hi autodeterminació real dels col·lectius, les, dels col·lectius que decideixin o les de regions o comarques que vulguin ser també independents. Uh, també hi ha una via a explorar que alguna gent del Convertiment de la Catalana estava plantejant, que és la possibilitat de no, perta de no pertanyença en aquest, en aquest estat inclús del trencament del numerat contracte, contracte social i bueno respecte respecte a nosaltres crec que el que fa falta també és anar estar preparant per quan tot això vagi de cap a caiguda, no? perquè sí que hi ha hagut un moment de molta il·lusió, de molt d'auge, però tot auge té una, té una baixada. No? I creiem que quan vingui aquesta baixada, d'alguna manera, quan es vegi que això no acaba de resoldre totes aquestes expectatives que està posant la gent en aquest procés, pues hem d'estar allà com a col·lectius, hem d'estar allà com a persones per Uh, per, per, per dir no, no us aneu a casa o sigui, simplement aquesta no és la via bueno, ens en havien d'anar uns anys més dient que això no és la, que aquesta no és la via vale, però uh, tenir, tenir preparat d'alguna manera anar-nos preparant materialment ideològicament i, i anar generant projectes i, que tinguin que puguin fer que tota aquesta gent quan es desil·lusioni pues no es trobi amb què, amb què no hi ha res no? i ja està sí. I ara si voleu, parlarem-me així. No, si voleu, que tons de paraules. Així com vulgueu intervenir. No, ho sé cansa molt. Venga, de cop. Bueno. Primer de tot, un... Bé, un... Bé, no sé, per, no sabeu, un tema bastant complicat, però crec que hi ha un error en la forma en què es veu l'anàlisi de d'on surt tot això, no? perquè hi ha un factor clau que crec que no s'està analitzant, no? i és que, per exemple, no t aquí de que per exemple, tota la tota burgesia catalana petita i mitjana està o independència en canvi de gran burgesia en contra. No? I això té un perquèt si veig si fas una anàlisi des del punt de vista de les exportacions catalanes eh, a l'estat espanyol i les exportacions catalanes eh, fora de l'estat espanyol dels darrers anys veus que el nombre d'exportacions fora del Mundió Europeu i fora de, de la Penínsió Ibèrica, ja és major que era l'acabada la Península Ibèrica. Això és un factor clau per intentar entendre per què hi ha un sector de la societat que vol un estat propi. Jo entenc que l'Estat sempre és un... defensa un sector de la societat, no? un estat defensa un sector de la societat, ja sigui l'Estat burgès o l'Estat comunista, o... I, i en aquest cas crec que l'onada que ha hagut, bé, bueno, hi ha molts factors, però un factor clau és que la patita mitjana burgeixer s'ha posicionat clarament hem construït un propi per marcar la seva regla, la seva, per, pues, si, dir, si jo estic començant a... a, a vull, que, vull que em defensin els meus interessos, no com em defensin dels de Madrid i tal. Igual. I molts dels discursos eh, que hi haguem, eh, doncs, sí, és, és, és molt clar aquest discurs, però el dins RFC també, van amb aquesta línia de, de defensar els interessos de la petita i menjana burguesia catalana. No? Crec que això és un factor clau en la nostra comentada i, no, no comentat, i crec que és bastant, és, és bastant important. Xerosa, Després, un altre factor clau també de les causes és el tema de Car 15M, mm, així com va impactar als, bueno, les altres la zona 2008, 2010, 2010 va donar una vaga general bastant harta, el 29 i va ser una vaga doncs, amb un, una manifestació de 5.000 persones, crec que va ser amb el banc ocupat. Vull dir que hi havia un Ya había un caldo ya que a Madrid bon, ni soñaba la todo el tema de tenerlos propios y tal, tanto libertades como independentistas, Cataluña era una efervescencia, y a Madrid no había ni una CUP antes del 2011. Y... quiero decir que todo esto... Eh, bueno, había muy pocas, pero no había... No había... no había ninguna... No de, no? I crec que això es nota el 15M i com ha evolucionat eh, tot, tot això. El 15M, a tot l'Estat, crea una efervescència que s'ajunta a les places i, posteriorment, hi ha com un buit que es tradueix a les marees i tal i qual. Catalunya no, Catalunya continua amb el eh, que se va al Parlament i després amb, la, amb vull dir que les lluites en defensa de, de tots els públics. És una continuació, no hi ha un, un lapso, un, un impàs allà al mig en sentit com, com hi ha a la resta de l'estat. No? I això amb, bueno, amb, també amb tota la pugna democràtica començant amb talents damunt i tot això pues, és una onada que comença i que la, jo entenc que la Ciu pues, és, com, és com una onada que pues, eh, durant el mar es pulla allà i surfege i intenta surfejar perquè veu que la majoria dels seus votants estan anant en aquesta, en aquesta onada. No? I això, I això ho veig jo, en el sentit que durant i març hi ha una pugna interna d'estiu, que és el que estan representant, que hi ha una part de la llengua de, de la bogesia que, que, que no està avui i, i però, majoritàriament, sí. No? Després, eh, sobre el tema de voluntat popular, crec que sí que està mediatitzat, però jo crec que sí que hi ha una voluntat popular, perquè justament per això la, la resposta de 15M tal o crec que socialment eh, està claríssim que la gent ha traduït independència en millora, eh, vull dir, en, em, millora de, les, de les condicions de vida, en el sentit de que la crisi se soluciona a partir de tenir un, o de crear una independència un estat propi, vull dir, solucionar el problema nacional. No? I això crec que eh, aquesta traducció en termes de... es veu clarament quan eh, el govern català és l'únic a tota Europa o un dels pocs que a partir de la crisi no canvia de règim. És a dir, a tota tot Europa canvia, la PSOE per el PSO, PP, la eh, Gràcia per la eh, Socialdemocràcia per Nova Democràcia, eh, eh, a França al revés, els, els conservadors per la Socialista, això passa a tota Europa, a, a Catalunya no. És, és l'únic i això és una cosa que diu, com pot ser això? i l'única tradució és perquè hi ha un... o sigui, sea, bueno, no l'única, però un, un, la lectura que li faig és que sí que hi ha una, un, una certa voluntat popular que veu que, eh, vull dir, no, no entén la independència com a solucionar els seus problemes quotidiens, els seus problemes de vida, les seves condicions materials. Després, sobre el tema de ruptura, eh, jo sí que crec que hi ha, en certa manera, un punt de ruptura, i és que Um, vale. A millor no és una ruptura en el sentit eh, històric de deè bueno, no se qüestiona la propietat privada, no se' qüestiona l'estat, vale, Sí. Però sí que hi ha una ruptura enfront en de qui és el que, que enfronta l'autoritat. Perquè si tu creus néixes un espai, on l'estat ha estat sempre o la dominació ha estat sempre centralitzada a Madrid o centralitzada com poder central, i de sobte, eh, això comença, es comença a debatre, aquí hi ha un espai de, de lluita i de pugna sobre tota la significació política en general, i això s'està bé entre Catalunya. Per tant, sí que hi ha una ruptura en sentit simbòlic de, del que és l'autoritat. Vull, eh, vull dir, que no, no seria una ruptura en, en el sentit, però sí que obre l'espai per la pugna per, per eh, que es debateixin tot aquest tema i... Jo, el que, que m'estranya a mi és que la visió anti-autoritària ha, ha, ha trigat tant a en treure una, dir, això és una crítica bastant alta, en el sentit de com ha, com ha trigat tant a donar-se compte que la qüestió nacional és una qüestió que subjectivitza cossos, subjectivitza eh, persones, i com ha, ha trigat tant a donar-se compte a la qüestió nacional central per entendre el pensament eh, a Catalunya. I que la gent, tu ho has dit, no? la gent digui, no, això no és una cosa que van abans els estan que no s'entén, no? No, no entén com no, no, pots, eh, no pots entendre que hi ha totes aquestes significacions. I la ruptura amb l'estat espanyol, també, quan s'obre aquest espai, també s'està obrint l'espai per infinitat de possibilitats. És a dir, aquest espai de creem l'estat, vull dir, aquesta és la visió, jo crec, de, justament de les élits, això del que no hi ha ruptura, vull dir, es diu que es crea un estat propi, però no hi ha ruptura en sentit de que bueno, serà ordenat, eh, farem un referèndum, després del referèndum crearem tres institucions, no sé què... Aquesta és la línia continuista, però vull dir que la ruptura està clara quan, quan... vull dir, des de l'estat espanyol hi ha una crítica directa, hi ha gent de l'exèrcit que està que sigui sí, tal, tal, vull dir que el conflicte està, està ja i, i vull dir que no serà una cosa... Seria molt estrany que es, es cregués un estat eh, català, sense que hi ha hagi una conflictivitat social forta i sense que hi hagi inclús possibilitat de conflicte bèl·lic, vull dir que això és una possibilitat real i, i jo crec que, vull dir que xerrar de la ruptura en sentit no hi existeix no ruptura crec que és massa soft perquè uh, crec que tens raó en el ja falta un, proje un, un, un projecte anti-autoritari fort, un projecte no fort però sí clar i que això bueno, vull dir que es nota perquè hi ha molta dispersió en el de, de... dins, de... bueno, dins l'esquerra de... en general de... hi ha una dispersió bastant alta però... I, i... i amb la màgic de l'Espanya me parece que està bastant... bastant clar i... i crec... Bones... Ehm... Bueno, sobre... Això, sobre que és una cortina de fum tampoc crec que sigui una cortina de fum no? i crec que... Ehm... vull dir que la... L'anàlisi que has fet m'agrada perquè és l'única anàlisi que veig anti que està plantejant una, una diferenciació de les dues postures dicotòmiques, però crec que encara és a soft. És una anàlisi que és com que bueno, encara està allà, jo crec que hauríeu de demanar una canya ja bastant més harta saps? i que la gent no s'adhereix a aquesta zona perquè està veient que és una posició saps i, per exemple, tot el riu de, de podemos està guanyant força perquè comprometa la penya, perquè està posant sobre la taula qüestionaments molt anti el que està passant, però amb una posició molt harta en el sentit que jo crec que l'anàlisi, la crítica hauria de ser molt més comprometre més a, a, a tots els posicionaments dels autonògics del de, de pensament llibertari, comprometre tot aquest, però de manera més farta, en el sentit de més profund, no? comprometre totes tota aquestes visions d'adhesió cre a crear un, un estat perquè si no, és que no es mouran les, les, les fitxes, no? Ja està. Uh, bé, primer de tot dic que jo he estat seguint no? tots els procés que ara fem des, de, des del grup de representació per l'autonomia, no? dels no-sí, dels principis, perquè és, és una iniciativa que m'ho va molt interessant, no? perquè ja en primer lloc uh, uh, entrava de cap uh, afrontar de forma diferent, no, no analitzar, perquè com he vist l'anà sempre és el mateix de no? que el nacionalisme es... sempre és el que és, no ho repetiré, perquè ja més o menys tenim clar no? el sí que és, sí però sí que, mentre que històricament el sanquisme, de, a partir d'un cert moment, que no sé dir clarament, no? aposta per senzillament ignorar el fet nacional, no? i no existeix, eh, el negaré, no? sí que eh, a vosaltres aquesta aposta va presentat interessant no de dir qualsevol pues sí, és i hem de fer alguna amb ell, no? I em va aparèixer molt interessant. I després pues, uh, també em va aparèixer molt interessant perquè un altre cosa que històricament ha fet també, ha fet ja exactament el mateix, en que és els espais, uh, diguem-li, electorals, refrens i això, no? De, com que no són meu, com que jo no estic d'acord amb aquesta forma de decidir, els ignoren i no estan passant, no? I això ha resultat sempre històricament en que els moviments, diguem-li anticapitalistes, moviments socials, m'ho estic molt de que representem el poble i el que sigui, però al final no estem altres pobles, som com un món part, no?, que, que està allà i que es morbola en el diari gent i diu, ah, mira, sí, aquests quatre penjats, no?, i no? jo, jo ets tan crític, que, que, que he tingut sempre, i he sempre l'he dit, en el moviment social, en el polític, és que, és com, per una banda existeixen els interessos de la gent, no?, i després pues, estem nosaltres allà, diguem, que nosaltres els representem. No? I jo crec que amb aquesta iniciativa s'intensió és intentar començar a fer arribar les nostres idees a la gent. I ara mateix per desgràcia, perquè no manera, ara mateix, d'arribar a la gent amb idees polítiques que no siguin a través dels canals que ells han posat. Evidentment, jo crec que aquí tot estan totes convençudes que a través d'un d'un règim, règim electoral, a través d'un règim electoral no aconseguirem canviar-les, jo crec que aquí ho tenim totes clar, però sí que, sí que aquí no podem obviar que l'únic espai on s'escolta xerrar sobre política és allà. Què de fer a partir d'això? No ho sé. No ho tenc, gent, clar perquè a, per perquè no hagut moltes, moltes oportunitats de debatre aquestes coses. No? Perquè ja de, de, de banda ja se tanca en banda això, com a impossible. Eh... Um, di, um, um, dit això... Um, sí que volia fer un parell de consideracions en el que ha dit en concret. No? pareix interessant que, per exemple, el que ha dit no? el dinàmic que es posen les confederacions, per exemple, volia afegir una cosa en això. No? I és que una aportació que va fer Xavi Oliveras, que va aparèixer brillant en aquest debat, és que les confederacions fins i tot es posen sol al part. No? Que, que una, una característica de estat sempre és que sempre la nació sempre s'excloent. El que està aquí dins el meu i no d'un altre. No? A més, mesclant-ho amb aquest concepte de propietat, mentre que amb aquesta aportació de les confedicions, no? doncs mira, sí, ens confederem així, però també d'una altra manera i d'una altra, i d'una no? Com que sigui pràctic el nostre dia a dia. Um, després, millor una cosa que no ha d'acord no és amb aquesta aposta per intentar canviar el significat de nació, no? Perquè, més que res, perquè la no sempre ha estat, ara es pot ja de bon principi vincular a l'Estat, de, de bon principi. I jo sempre he estat més defensor no? de, de contraposar el poble a la nació. No? I de fet, no sé, jo, un fet que ho heu vinculat al nacionalisme com és al regionalisme, no? però al cap i a la fi, bé, aquí està molt més clar. Però jo, en, jo entenc que el moviment que català mateix com a regionalista no, no és exactament però sí que es, es ha passat de ser un racionalisme com, com era més clarament quan hi havia en Pujol abans, que eh, abans era clarament, ara ha començat esegint, però jo segueixo analitzant-ho d'aquesta perspectiva. No? Sobretot ten en compte que sempre que se xerra de païs catalans, hi un, bueno, ja ho veurem, no? aquest, que s'hauria de veure com seria aquest ja ho veurem si arriba a ser independent Catalunya, si se converteix en bueno o que se fotin. No? Uh, Eh, um, dit això, no, en repostant ja prefereixes que costa un poc, no, uh, amb això. Di, eh, uh, uh, un poc amb això, jo crec que es es projecte aquest que endestabli, d'establir no? ha de ser digui independent tot que és de lo que se consulta, no? Que, és a dir, nosaltres hem de fer la nostra feina independentment de la que faig a consulta. Que faig, etcètera, que faig l'acord i nosaltres de seguir més la feina convençent la gent perquè som més és la nostra causa. No? Això no vol dir, però, que l'hem d'ignorar, com he dit abans. No, no, no per no obviar que la majoria la està centrat en això. No? Eh, jo vaig molt alineat no? amb aquesta línia de... Eh, M'agrada molt pensar en la línia de... Eh, de, a l'hora d'intervenir en doncs, un seguit que fa el Ricardo Mella, un text que va escriure fa cent anys, no? però que, que m'ho pareix increïble, que encara no, que encara no, no estem donant-li més, no? el de votar per l'altre, el dia després s'ha no? no? de la calle i l'altre, no? De que al final el eh, que hem de fer és, sí, els dies de eleccions fer el que vulguis. Lo important és els altres 364 dies de l'any. Va, ja eh, hem entrat un po' més a coses concretes. Uh, jo, ha dit que hi ha hagut molta gent coneguda que s'ha adherit, no? que, que ha fet uh, aportacions personals no? uh, per cap o tant i tot això. I jo em va xocar descobrir un nom molt particular, és un blog que s'ha molt, no? no sé si qui el coneixeu molt, però és de Crash Oil, d'Antoni Turiel, un científic reconegut a nivell internacional, i que, va, i, i que ell, i ell va, va ell va dir no sóc nacionalista ni molt menos, però jo crec que no s'hi sí, és el cioment sensat, eh, i ho va defensar i no va apareixer increïble, no va apareixer sorprenent, no hi aquesta adhesió d'un científic d'aquest nivell. Eh, uh, i especialment de la part de història també, eh, uh, eh uh, un poc criticar un poc no?, uh, aquesta part, no, d'on hablar més com el centre en pol de Catalunya, no? I, que, I també dic que jo vaig descobrir també, per, per dir pròpia, no sé, Miquel Amorot supos que no hauria llegit coses a eh, ell, no? un article seu, no sé com ho haurà acabat, no? però es posava exposava no? un manifest català de vida del camp no? que explicava potser històries de ser lluitant i desenvolupista en tots els països catalans, no? perquè ho, ho deia així claríssim al principi. No? I en aquest article hi havia un pla de treball no? exposat, no han tornat a sentir res, no? però sí que, sí que en, el meu, en el meu parell sí que es posava un, una línia interessant no? d'aquesta història alternativa, no? De, d'es poble, no? De, que, que no, no, tampoc ni gaire menys, perquè no sé si coneixeu Howard Thin, per exemple, que als Estats Units, 2 fent una història popular dels Estats Units, Uh, vull dir, és, és una cosa que està sorgint de cada vegada més i, i que evidentment hem de, hem de fer sobre la gent no? que al marge de les personalitats famoses, els grans militars, els grans presidents, hi ha la gent de cada dia que també va viure i va fer coses molt probablement molt més interessants del que va fer aquesta gent que surten a llibres. I bé, acab ja i deix ja que s'ha dit següent. Uh... Ah. Encara mica ja moltes coses, però referent a com.com? No. Hi, per no aguantar el lio el lio que, Lido, que... Ah, ja. ah, això que comentes que que d'alguna manera el, el tema aquest de la independència és una via que, que va arribar a la gent a partir del 15M d'alguna manera buscant solucionar els problemes a, a la vida pràctica i d'això. tot això, no? Sí, això no, jo no, no qüestiono que vingui part vingui d'això es tracta de dir o sigui, per què s'agafen això i no una altra cosa pues perquè això és, és més fàcil jo crec, està sobre la taula està. D'alguna manera és una mica com ho mateix que, que pot passar a Espanya entre cometes amb el tema de poder, no? o siguis eh, buscar o si sigui, està clar que hi havia un caldo de cultiu i està clar que hi havia un cal de cultiu molt revolucionari i, i tot això jo crec que, que d'alguna manera s'està eh, suavitzant molt amb aquest procés no? perquè Uh, això del, També ho comentaves de les pugnes del poder i de bueno, tot el teatre que estan fent, no? està mantenint també molt l'atenció cap a lo que fan els polítics, el que fan els erits, i això crec que ens està traient temps també de treballar, no sé qui ho comentava tu abans, no? que hem de seguir treballant independentment de lo que estigui passant. No? I no sé, jo crec que... no sé què crec, però... Que... Si sí, tampoc, tampoc ho veig tan així, en veritat, que, que tota la gent que estigui, allà ara estigui amb el tema independentista i això. Però... I, de fe... I després del que comentaves de la ruptura, crec que també té veure amb com, com entenguis el concepte de ruptura, no? Perquè sí que és cert que una de les coses que volia dir com a la potencialitat era aquesta, no? Que el fet de desobeir d'alguna manera, ni que sigui una cosa, ja és diferent que no desobeir mai en res, no? Ja i per aquí doncs, sí que crec que està bé que, que es faci aquesta impugnació de, de dir, nosaltres farem igualment això, encara que algú digui que no, perquè bueno, si has impugnat un poder després doncs pots impugnar també un altre, un altre. Sí, en aquest sentit també li veig un cert, un cert potencial. I després, eh, el tema de que no s'entén, no?, això, que no s'entén no la qüestió nacional, en realitat. Tinc uns companys que van anar a Grècia, per exemple, i eh, els hi comentaven, no? com veien molt malament tot el que estava pass, no? perquè fa els catalans ara lluitant per això, no sé, com... o sigui, Per ells el nacionalisme, clar és algú super. O sigui, també téure un com en té en cada lloc. De... la realitat és molt complexa no? i s'ha de comprendre. què vol dir en cada lloc? O Siga el componentm de, de confrontació que hi ha hagut que ha generat a Catalunya, el tema del, de, nacional, de la llengua, tot això. És és fort, no? Llavors no es pot, és el mateix un nacionalisme català que un nacionalisme, com poden entendre els grecs o el que sigui, no? I... Després, això de comprometre més a la gent i tot això, totalment, totalment d'acord. Per no? comprometre en el sentit de posar en qüestió, saps? Sí, dir, sí, sí. Saps? De fer més, fotos i més canya, no? Tu dius de cuestionar les policons fins per, sí. perquè no se sentin còmodes, perquè no puguin dir, "Sí, pues, jo ho vull, no. Chat, perquè se incòmode còmodes, diem sociolibertari i, soc i, i vull una estat. Sí, saps? Sí, però... sí, ja ho han fet una mica, ja ho fem, ho hem fet una mica amb algun xaval que han fet i i sí, jo crec que està vinguen el seu reitat. lentament, però que cita. Molt més que si no, que si no fet no i després del que deies tu, Joan? Xavi. Xavi, Xavi. Hi ha una, una frase que m'agrada molt, que, que diu que la gent s'equivoca més amb el que nega que no pas amb el que, amb el que diu. No? O sigui, normalment el problema és que sempre acabem negant... O sí, sigui, uh, sempre acabem negant... Mm, o sigui que la, la, la, la veritat és... Normalment les nostres veritats són sempre parcials, no? i no és que ens equivoquem amb el que diem, Potser no, no, no diem tot el no? No és el que hauríem de dir això, no? no, de pensar, no? Uh, I després de la nació... Mm, sí, s'hauria de pensar també més quina és la millor... la millor, diria, no El millor terme. El millor terme, sí. També el que dius és, clar, contraposar poble... Mm. No Això del manifest social aquest, de vida, Vilancamp, no ho he llegit, però fa molts mesos que em pica No sabia que proposava un pla de treball així, mm -hmm. en aquesta línia. El pla de treball, l'àmbit, posa casos històrics de, de lluites populars contra l'embrupament, el, els eh, el seny el senyors, els bogeros, vull dir, no és tant un mètode de com fer la revolució, sinó més bé, de, exemples d'estudi, és a, exemples d'estudi, de, com, mm. d'aquest casos, no? És molt sí, interessant. Sí, per, per el que estàs comentant, és com que les creus un Sí, estem en contacte fetament els per, perquè també al veure això del com català, pues ja han vist que hi han línies de treball. No? I això que crec que s'està de fer tot arreu. re, o sigui, jo estava parlant de Catalunya així perquè que però això es podria, es podria fer a qualsevol a qualsevol, aquí a qualsevol lloc. Ben, al final ja ficam postal si salla el manifest. Ah, ja av림 al rèpic com al treball en G. De veritat no va córrar bastanta confusió perquè el fet de apostar pel no sí no me deixava molt clar si admetia el referèndum o no, com a eina política, no? Jo entenc que és més un joc irònic i tal, per fer un poc la, la burla, però no me quedava molt clar. I al llarg del manifest eh, tampoc hi eh, ha hagut una postura clara pel que fa al referèndum mencic. És a dir, no tant el referèndum per un estat, sinó el referèndum mencic com a eina, com a eina política. No? De fet, ha estat un dels arguments molt de límits en totes les tertúlies. No, no, no és que ho de fer per, per, per democràcia, no? per, per, per, per poder votar, per poder, per poder decidir. I, o sí, decidir en qüestió de què, és dir, tu pots decidir algunes coses, però en un estat mai podràs decidir eh, el 100%, és a dir mai podràs tenir una altra sobre tu, sobre tu mateix, perquè sempre tindràs una, una tutela, en aquest cas l'administració, que et diu per bones anar. I jo eh, he estat molt relació al, al referèndum perquè veig una extrapolació de, de la dictadura de les majories polítiques però extrapolat a les opinions, no? És a dir, o això i ja és sí o no. És a dir, ja, ja, ja, ja, ja de primeres t'exclou la possibilitat de debat i de desenvolupar una qüestió. I en segon lloc, una vegada que serà el que digui opció més votada. Clar, això va passar en qualsevol cosa, el referèndum pena de mort, referèndum ablacion, és a dir, el referèndum el pots aplicar a mil casos. És a dir, el, fe, el, el referèndum en si, per mi, no té res de, de ruptura, ni d'autogestió, ni de cooperació, res. És més de la mateixa, és més d'imposició d'unes jerarquies damunt d'unes altres. Clar, empleant el mecanisme del vot, que és, que és la delegació per, per antonomàcia al vot. Vull dir, i com a, com a llibertari sempre vam posar el, el consens, que clar, a nivell local, a nivell petit és més és senzill, el consell, és senzill, és més plausible. Llavors, ja va haver-hi a nivells eh, regionals o federals, sinó que li contin a CNT quines mogudes poden tenir de vots per una localitat i, i una altra. No? Això és un altre tema estudiant a nivell de com nivell de federalisme, com funcionarien els, els vots o les decisions, però a qüestions diguem, polítiques i de la nostra vida diària jo crec que hem de passar per, per l'acció directa. L'acció directa no és més res, que actua sense intermediaris i el vot és un intermediari que va amb l'intermediari que és l'Estat que és qui després gestiona la vida tu i això volia vull alligar un poc amb el que has dit de ruptura jo tinc un concepte diferent de ruptura perquè ruptura és separació és, és escletxa i sí, sí que hi ha una ruptura i un desafiament amb l'Estat espanyol i amb, a, amb el Tribunal Constitucional però clar hi ha una ruptura amb una cosa per crear un enllau amb una altra que seria això una futura justícia catalana, és a dir, una ruptura en el Tribunal Constitucional però no hi una ruptura amb la justícia en si la justícia estatal aquí on jo veuria la ruptura quan se qüestionés els mecanismes de justícia en si no un tribunal concret o una decisió concreta però sí, cal estar molt encertat en dir que aquest desafiament obre un espai de, de debat i sobretot de, de, de crítica i aquesta, en aquest espai s'hi ha d'estar i s'ha de dir tot, tot, tot el que pugui i per últim, a dir en qüestió els termes independència, sobirania i i dret a decidir, que és un com que volíem en aquest acte independència Va, el meu punt de vista independència és res més que una és acció, és actuar sense tutela de ningú sense que ningú et vigili, et comani, et és a dir, és la pròpia autogestió de les nostres accions això ho entenc per independència per tant, independència en un estat, és a dir, una institució jeràrquica o de social no és possible, perquè tendeix a jerarquia, a superposició de, de, de classes per tant, en una tota independència, al contrari, crea dependència crea dependència d'una institució, d'una administració, d'un treball és a dir, clar, independència política no serveix sense independència econòmica si fem un repàs a la història veurem que l'estat va ser creat per, per, per, per, per l'acumulació de capital és molt important, per entendre-ho, que sense un canvi econòmic no hi pot haver cap altre canvi, i viceversa, també. Sobirania. Sobirania és un concepte que, de veritat, tenc el cuix sempre moltes pinces, perquè ha estat molt, molt mal emprat per, per, per la història, i s'usa molt per part dels estats, Sempre mossa sobirania individual, no? que és la que prima avui en dia, l'individu per damunt de tot, però la escala d'aquesta lluita sempre molt la sobirania popular. Clara, què és la sobirania popular i com se materialitza? Què és? Què és en si la sobirania popular? Capacitat de decidir en un referèndum o és sobirania popular el fet de que la gent, per exemple, expropi un banc, expropi supermercats, supermercat, eh, ocupi faies urbans? Això sí que és sobirania popular, perquè eh, és la propietat dels de, de espais al marge de tot el tot, total. Tot, és a dir, independència i sobirania, aquí veuen que estan molt relacionats. Per tant, això la sobirania és l'autogestió plena. Tant no hi pot haver sobirania i sense cap estat, ni capiment, cap economia jeràrquica. I sobre el dret a decidir. El dret de decidir d'un estat és el dret a decidir en condició del teu dret a obeir. Millor dit, del teu deure a obeir. És a dir, tu tens dret a decidir si primer obeixes. Si no obeixes, no tens dret a decidir. Si no agaeixis, antiterrorista, perquè ho saps i saps, i al d'hora. Vull qüestionar-me aquest concepte perquè s'empleien molt i no saben donar respostes clares. Jo volia afegir un pare de pinzellers que he acabat. Ah, primer, jo no coneixia gaire la campanya no sé sí, si sí, l'havia sentit, però no he trobat temps per mirar el manifest i això, per agraeixo que hi hagi vingut aquí a explicar-m'ho. -me, no? I eh, mentre estàs xerrant a mi que m'ha vingut al cap és que o sigui, quan, quan estàvem parlant de... una mica lo que també es en el lío, no? no tu has fet una anàlisi de la l'història recent de, de Catalunya i d'Espanya, no? de, la confrontació amb el que hi havia, prèvia al 15 o al 15 de no, 15è, no i tal. I és veritat, jo, jo, jo no que no me'n recordar però que abans de tota aquesta fagrada independentista no veníem de, de la llei, jo i tota l'oposició al Parlament que ja va ser d'acord. Jo estava al·lucinat, des d'aquí veient-ho, perquè em va semblar una cosa superpodent, no? I que i clar, i penses, quan el Mas decideix que convoca eleccions anticipades i que el tema és la decisió sobre si Catalunya independent, tot això s'acabarà a cop i volta. Normalment, les sensacions des de fora és que desmobilitza tot l'auge contestatari que ja està sortint de les places i que segurament venia d'abans. I aquesta confrontació directa, de cop i volta, es desmunta saco fins al punt de que, després ja al cap d'un any una cosa similar, que és una cosa del de Congreso, i dia, no passa res. En tot això perquè ja estan amb alt no? doncs això amb la pel·lícula aquesta. des d'aquest punt de vista ha semblat no sé com bastant clar i, i sí, no? o sigui, clar imetre que l'estratgia del poder a Catalunya Vull dir, no sé, el mas és un, a més crec que ha demostrat que és un tío modàbil així com molt príncep lomaà Verona no? i se' molt bé les escates i que és articulat doncs això i perquè no hem de perdre la vista i, I aleshores, però que, és que sense desmereixer tot el moviment que hi al darrere en prou d'intentar portar un procés com el de la independència d'un estat nou, que seria el català, eh, jo realment tampoc no crec que, no, o sigui, sincerament, des del moment anarquista, que, que vull comentar que quan es fa aquest, jo he sentit, és la vegada que sento el de, bueno, no, des de pels aits anargistes ens doncs, hem ha pogut prou, no tenim un projecte clar. I no estic segur que sigui això. O sigui, l'autocrítica és sempre davant de tot. No? però deixamme dir que és que jo venc clar que no tinc gaire clar que si tens un, tota una maquinària mediaitzada i tot un poder davant nostre com, com és un estat i tots els tentacles i tota la capacitat de por que té i la capacitat que té d'abstreure i d'abstreure de, de la realitat per fotre missatges que puguin ser esperançadors, en cas, etc. Enfront tot això, o sigui, a veure, la ruptura i l'alternativa són coses que no engreixen a ningú, perquè és que nosaltres, que no, quin és una mica el discurs, o el no, que jo trobo que he fet no, des de l'anarquia, de anti-autoritària, que, que és que són coses que no són gaire... Um, no sense, sé, no ens són les erosionants, nos atraguen les casadores, perquè és pensada, no? de, de ping totes. Bé, és tot un supercontrastat doncs, amb el que diu el Pablo Iglesias de Podemos, no? I, I quan analitzem, que jo que sé, hi ha un ojer a la Podemos gent que vol votar. Que analitzem i l'anàlisi és, és que nosaltres no ens han sabut explicar prou i jo el truc que, que és com, vull i el truc està fluix aquesta crítica, perquè eh, ni les condicions ni els mitjans que tenim són els mateixos, ni..., bé, m'explico fatal, però crec que ja sabeu per on vaig. Eh? Aleshores, eh, no sé, només això que trobo que no ens podem quedar amb el que no ens expliquem prou, perquè aleshores estarem mirant-nos, no? si, fent aquests dades i dient, però com ens ho podem explicar? Ho? És que resulta que, no sé, jo no tinc la solució, però jo això ho veig com un tsunami, en el cas concret de la independència de Catalunya, veig com una febrada que jo, que s'ha de passar i en qualsevol cas la iniciativa aquesta de no sé, l'aikido polític m'ha agradat molt perquè és com un, bueno, que també és molt no és com dir, acceptar que una societat d'espectacle de, contra la qual aspirar que des d'això, no? pues que teníeu mil visites a la Pella del i et visites quan, quan hi ha TV3 24 hores al dia, ja fotem un pum, pum, pum el referem, no sé és, és és super anecdòtic, no? Però la idea de aprofitar la força de per almenys fotre càpsules, no sé quines aquestes anejes no les havia vist, però també m'ha agradat molt perquè és el rollo, bueno, no? o sigui, aprofitar la propaganda que hi has fant, a intentar canviar lo pues, sincerament, jo més que això per combatre tot el tsunami mediàtic que hi ha i aquest sorrot. és que, bueno, jo no sóc gaficant, però eh? no s'ha se podir ser més a fer que capaci la febrada i, no sé, i que a poc a poc poca pues, pau. gent que vegi que, que no pot comprar eh, discursos fàcils i que, i que no es pot convèncer que això de votar al a ah, pues això poletes no, de tornou al qual professor universitari en torno a per converteix un que que sigui, pues que canviaran les coses, no? no, bueno, no sé. Urgell això i per acabar també volia fer apunt de, de que i també m'ha ficat a fer amb el post del Dr. L. M'escada perquè jo tinc, bueno, jo, jo, jo li conèixer a aquesta persona manera i tal i en principi tampoc no una doncs, una artista diré, eh? Quan hi vaig fer al post, pues doncs ensió, hostia, sí, polític, daigre, al polític. Sí, exacte, que aquest discurs da. Perquè com que també no, no puc evitar dir, no? com que com que és un científic d'un nivell i tal. Jo ara estic molt sensibilitat amb el tema de la ciència, tant. i doncs, això va dir que bueno, fi, hi ha científics brillants, o sigui, en principi aquesta espècie de, de posar l'etiqueta de, de, de científic brillant per recolzar un gran tipus, però ja que sé, científics brillants que diuen absurdes bajetades quan es poden opinar sobre, sobre la realitat, que tampoc no, vull dir, que tu ja està molt bé que va fer preparant pel noci i tal, i bueno, va, fer, va escriure algo, és un blog que el llegeix bastanta en aquest sentit bravo, però bueno, que tampoc no, perquè ho vagi fet ell, tampoc no és ara... La... No ho no, deia, no, si em prometo la situació no ho deia per el de que aquest científic, científic sigui... Va, ah, hòstia, no, o sinó sigui, que és una cosa que en principi tot és molt científic, que el que és molt llibertari mos pega com un poc en fora, no? De que normalment... Hi ha molt poca gent del món llibertari que estigui molt acadèmic, científic, no? i que de sobte sortiguin aquestes... Oh, és... Són poques, no, jo, no, que s'ha arribat a gent que no s'ha arribat a gent, sí. això, aquest discurs ha arribat a gent que no està dins del moviment llibertari. Sí, no? ja. Això és el sorprenent, no? que, que dius que, com, com, és, que és quasi que surt com un bolet, no? I, i, ué, i aquest home de com surt ara per no ser. -sí, no? I això, això per jo no és sorprenent, no? que amb això, amb aquest Aikido polític, no? estar agafant i arribant a gent que no li arribaries mai en un acte convencional, com, com, convencional, vull dir, un acte que muntar normalment, vull dir, tu aquí, vull dir, qui s'ha votat i vols qualque acadèmic, qualque científic. Sí. <laughs> No, no, demanava si hi havia qualsevol científic o acadèmic que ha hagut aquí, però... Assel·laria't, assel·laria't. Ah, bueno, amb això, bueno, n'està. <ríe> no. Però no sé, vull dir, ens que no us vi qual. És una vallegada, perquè com que no m'havia sonat no. això... No, la... és, necessari, Saps que... és necessari que ho diguessin, vull dir. que també a vegades i molt idolatrat el món científic, no?, com que serà la resposta tot. Jo crec la clau és que és una persona molt del sistema, o sigui, molt del sistema en molts àmbits. I clar, que amb això de cop digui, que, que digui això pues és, és curiós, no? Vull dir, més que res, és que sigui científica no sé què és. Eh? Primer això, que arriba molta gent, i molta gent que, que potser s'haurà... Hòstia, l'ha no dit, hòstia, que fort, aquest, dir això... I després això, que ella és una persona que d'entrada, amb tots els anys que porta d'Ifoner, en tot el que va picar petroli pica energètica, mai... Primer no s'havia ficat mai en coses de política, i segona més això és bastant sistèmic i amb tot, amb tota la seva essència sistèmica. Quan mostre això que estan reservades capes de, que pots arribar a capes de la població que a vegades fent menys coses però ben concretes, ben pensades, tens molta més energia i molt més impacte que fent molts actes, de moltes jornades, no sé què, que o sigui, una cosa que farem que volem fer a una plataforma és ara no fer gaire del més i ja, o sinó sigui, no és no que farem sinó pues, esperar, si hi ha altres moments d'aquests d'hòstia, això, aquí i s'ha de fer un Aikido, pues, perquè realment és, és que no ho no creies tu, no? ara no, es pot no no tenim tampoc força per fer gaire al revés, no? però bueno, si això ho podem fer doncs molt millor que fem això que... que no, no, no, no, no, no. Sí, jo aquesta vida de l'Aikido doncs la veig molt, com una havia més, però que, que és bastant Fet, jo crec que aquí ho hem fet, jo que és tot inclòs, era un monogràfic que vam fer, no? que era de crítica en el turisme i crec que, crec que vam saber agafar també un poc tot aquest discurs imperant no? de que el turisme es locacionarà generals, problemes econòmics aquí sí, ja. i aquest monogràfic ha, estat, ha, ha, ha arrelat bastant, s'ha escampat bastant, però sí i ja està, i fins i tot ha, ha hagut gent de, de la universitat i tot que ho ha i ho ha fet comentar, no encara per dir que és, que és una periga i que no té bé, però punyeta. Uh, un, un escrit que ha fet la coordinada llibertària se l'ha llegit una persona de la universitat, saps? I ara es, dius, mira, estic arribant a algú que no és algú de la gueto, saps? Que, que això és la crítica que, que, que l'ho que he dit al principi, no? de que mos t'hi ha no? de representant del poble de que tenim solució, però al final Uh, els finals que estem aquí sempre som els mateixos, que fem el mateix dates, el mateixos, no? no i, per això dic, per això bravo, saps? I després, pel que dius del referèndum, que no sé si m'he saltat aquesta part o, o què, però que, que, que sí, que, sí que impugnàvem, crec, bastant clarament el referèndum. O sigui, en primer lloc, perquè excluïa aquesta opció del no-sí, que pensàvem que era, que era deliberat, que no es pogués... Bé, bueno, simplement això, que no es donava, es donava per descomptat al marc actuar marc i per tant no, no entrava ja en la ment dels que van generar les preguntes. I després, per això, no, també per al tema de que realment sigui no és democràtic en el sentit que no hi ha pogut, no hi ha pogut participar ningú en la definició. Si des d'alguna manera, sí que entenem com a democràtic allò en què tu pots participar en igualtat de condicions eh, eh, amb els altres, no? I no només amb, no només amb vot sinó també en veu. Llavors, des d'aquest punt de vista, evidentment, aquest, aquest, referèndum, aquest referèndum és antidemocràtic. No vol dir que un altre referèndum per o sigui, un altre referèndum organitzat d'una altra manera, eh, eh, horitzontalment, amb possibilitat de presentar diverses propostes, eh, de matisar les posicions, que no sigui només pregunta binària, no sigui, no sé què, estéssim en contra de l'eina en si del referèndum. O sigui, també hi ha tema aquest del consens i del vot que nosaltres, des del grup de reflexos per autonomia i això, pues, eh, nosaltres som un grup petit i funcionem mitjançant la, la votació, i no pensem que això sigui com un... Tot això tampoc estem en contra de funcionar per consens, amb si ha molta afinitat i això, no? però sí que tampoc ens oposem com a, com, a votació, com a la votació, com si sempre hi hagués una, una jerarquia que imposa sobre, sobre, sobre la persona. No? I, i, de fet, I després, respecte al cas de la independència, també va generar una mica de debat utilitzar aquest terme. quan parlem d'independència, independència, nosaltres volem dir interdependent. O sigui, estem parlant d'interdependència entre iguals. No? O si sigui, no, no considerem que puguem ser independents, sols, o sigui, com a persones o si sigui, som totalment. Però de què volem, de què volem ser dependents, no? d'una manera i una dependència sana doncs és una dependència que és interdependent, o sigui que tu dones i reps i, i hi ha una, una relació horitzontal. Nosaltres eh, quan parlem d'independència anem en aquesta línia la independència de la interdependència. Després del tema de la sobirania, que ara mateix no, no sé molt bé què dir i del tema del dret de decidir, també hi ha, hi ha hagut com... Jo tampoc sé molt d'això, però crec que hi, ha com... bueno, hi havia com algunes crítiques així més legalistes de que parlar de dret de decidir era... Bueno, com que no existeix el dret de decidir, després... No sé. Jo vaig pensar això, més que el dret de decidir hauríem de parlar de deure de decidir, no? O sigui, perquè el tema del dret, sempre és sempre parlar de dret mmm, sembla que implica pues, això, no? la existència d'una d'un estat o d'alguna instància superior a, front a la qual t'has de posicionar separadament. No? I el deure de decidir pues, seria això, eh, que si realment visquéssim l'ocentat sense estat, tindríem el deure, de, eh, no tindríem cap dret, tindríem tot el deure del món d'estar decidint. I després... Ai, ja no ho sé, s'ha d'anar un altre, el company. S'ha Eh, ah, respecte, respecte a, això que deies de Catalunya que no veus ara, una, que veus que després de tot el que havia passat amb el Parlament i tot això, ara és una baixada no? Jo realment vec molt que la inclús de, de l'Esquerra més eh, del CUP i tot això, és o sigui, una mica que crec que no funcionarà, eh? No funcionarà, però tinc la sensació aquesta de una certa intent de vascanització d'aquesta Catalunya, no? Sí, hi ha molta gent que, que diu que el País Basc, doncs, eh, més enllà del que és la lluita més nacional i dels premis i tal, doncs, que a nivell així, de molts projectes i tal no està molt parant. No? Però, doncs, jo, a mi em fa una mica de por que, eh, que crec que Catalunya no passarà perquè és això, perquè hi ha, hi ha massa efervescència de l'altre i no, no crec que es pugui canalitzar tot cap a aquesta lluita d'estar de, de català i tal però clar, si hi hagués un clima de més crispació, més violència i tot això, que, que també és una possibilitat, com comentava el vídeo abans, eh, no sé què podria passar, no? però que, que sí que veig una baixada, de, una baixada de la crítica, de la mobilització, i, i, i per tant, doncs, per això també som molt crítics amb aquest procés, no? ho deia amb ell, de, per més una temptació de l'energia política de molta gent cap aquí, no? I que, està, que està clar que ha passar' això d'alguna manera i que està a veure com evoluciona, no ho no sé. Um, ja que has dit no, que s'han si fet un poc debat aquests d'independència, dret de decidir i de soviania, jo dic que primer de tot no, et s'intent, no? perquè et intent de convertir unes paraules que tenen una connotació de, de, de federalisme a cap i no? de fi, d'interdependència, de, no? de convertir-les en, en això. No? De, és a dir, també, no sé molt bé com explicar-ho, m'ho heu de perdonar, veig, que, veig que no, que, que aquesta conversió d'aquestes paraules va un poc paral·lel amb els procés de que se va passar a convertir si comunitats no? en poc aquest procéi històricest estat no? de convertir comunitats en una massa no? I no, amb aquests termes passa el mateix no? de convertir aquestes paraules que en principi signifiquen Hi no? una relació entre iguals no? de, de depenen totes una de les altres com us han de us han d'ajudar suport mutu i tot això se converteix al final amb eh? els drets d'una marxa uni, d'individus uniformitzada no? i que és, que és una batalla que han de pensar si val la pena lluitar per recuperar aquests termes o, si, o si directament anar per dret i xavar allà de, de, de, no? de... Si hem d'intentar excedir amb el seu llenguatge o si, en aquest, o, o si hem d'apostar pel nostre llenguatge llibertari que ha ja tenim. No? Per això deia també el poble contra nació, no? no? De, de que hem de dir, hem recuperar aquest terme de, que ja que s'han per, eh, embrutit tant no? com democràcia mateix. Vull dir, ara mateix tothom per democràcia té el que hi ha. No? Val la pena intentar dir democràcia és una altra cosa diferent o hem de dir que pues, ja no val de la seva democràcia no val, no val de les coses que ens ho pengem, saps? Um, per això, no? uh, vull dir, amb això aquest terme sempre és, no?, uh, jo crec que tots, al final som sinòlims de la capacitat de, de, de, de, de, de cadascú de decidir com se relaciona amb els altres, no? com a pas previ que després totes comunitats pregui aquesta decisió. No? Però jo no som capaç sense de decidir d'un poble sense que prèviament cada, tot, cadascú d'aquestes persones hagin pogut decidir no? si volen ser part d'aquest poble. No? Me'n recorda molt la frase d'en Groucho Marx aquella no? no vull ser membre un club que m'ho vulgui com a membre, no? Eh, un, poc, un poc al revés, no? Però en la mateixa lògica, no? De, és a dir, no? De que han de poder... És, és a dir, es, tot això, en cap lloc d'aquestes parles, totes volen dir el mateix, al final. Sí. Si no, quan diu sobirania, per exemple, ja me sona molt sobirania alimentària, que és un tema que tenim molt agafat en moviments més anticapitalista, no?, del dret de decidir, decidir, no?, que menges que, com, que, que menges, que te produeixes, no?, i, i, i tot, hi eh, ha aquest ús que diuen nostres, però eh, des d'espoder, des de, no?, sembler aquesta sobirania com el dret del d'aquesta massa, no?, a ser independent d'una altra massa, no?, I, jo se m'ho planteja constantment d'aquest dubte no? que hi ha gent que, que el tema està més clar que jo, jo no? decidien de lluitar per aquestes paraules o sigui, deixen d'anar i, i apostar pel nostre prop i amb ells. Uh, jo també m'he plantejat molt d'aquest dubte. Uh, la veritat és que n'hi ha una resposta clara perquè uh, cada paraula té els seus usos i abusos. Per tant, si sí que trob que n'hi ha qualcunes que que no podem fer desaparèixer del qual, des de la nostra existència, un cases d'independència i sobirania, són coses que tenim moltes relades, imerses d'Occident, de tota la Revolució Francesa, que se programat la sobirania popular com la Panafea... Però eh, sí, que ha, sí que els hem de fer més desmuntar l'altra la, sobirania. No? És a dir, sí que hem de fer crítica, però amb algunes paraules, per exemple, les, les, la manrina que no podem eliminar els conceptes de molte humanit humanitat d'un dia per altrealt. La destrosar. dir que és, impo és impossible canviar conceptes. Són tota una construcció social. Però si per exemple, de poble i nació apareix un bon exemple paradigmàtic d'emplar-ne un en, en lloc un altre per significat històric que té. No? Si bé de nació és confós perquè ve de llatí i nació, que vol dir com ne algú, però per altres van reivindicar les nacions a partir de la creació dels estats-nació, de la revolució francesa i, i, i tot això. Per tant, és difícil dir si et crees el poble o nació és igual de dir l'una l'altra. Això realment, definicions de conceptes s'aniran veient. i sí que és important desmuntar sempre la visió estatista i aquesta que, que t'anim interioritzat. No, a més, doncs, companys companyes, vaig que solo coca, vos distreu. <laughs> pues, si no hi ha cap més intervenció, hi ha podem sopar. Espera. Espera. Espera. Espera. Espera. Demà a les... repasseguim les jornades, però a les 4.30 hi ha un acte sobre un vacunin. El càrrec del professor Ignasi Llorenç molt de la literà, segurament, amb la història de l'estimat Miquel Vapunyc. I després, a les 6, tindrem un diàleg de debat entre tots antropòlegs crítics de Mallorca, Marc Morell i Nàlex Miquel, que cercaran entre tots dos cercar-se un poc les pessigolles en tot eh, els usos i abusos de, de, de la termocultura. Eh, jo us assegur que serà un espectacle digne de veure. I ara, si volem quan sopar, volem trossos de coques per aportació a 3 euros. Per la mañana. Per la mañana. De la mitja, a... repartició d'octavelltes per l'adjució fiscal, la campanya aquesta de no compri joguines per als nens. I a les 12 hi haurà una concentració en solidaritat amb les totes de Barcelona i Madrid, a plaça Espanya. 12, vull dir, ja? 7. I res, ara amb quants sopars? S'acabar seran 3 euros per a portar i ara que veurà trobar un cop per un tubó. I res. <fixi>